Новата епоха 36-та лекция от 10-та година на младежки окултен клас Държана на 15 май 1931 година София Изгрев Чрез светлата любов се постига красотата на живота. Всяка идея или мисъл която минава през ума на човека и се произнася чрез устата му, предизвиква известен образ или известна картина. За пример, мисълта «Да отидем на екскурзия» предизвиква картина за някоя хубава планинска местност. Мисълта «Да отидем на чешмата за вода» рисува във въображението ни образа на някоя чешма, от която изобилно тече чиста вода като кажем да се молим, пред нас изпъква възвишен, красив свят, напълно хармоничен. Молитвата въвежда човека в света на хармонията. И да не е влязал той в този свят, за предпочитане да мисли за него, отколкото никак да не мисли. Благословение е за човека да потъне в мисли за възвишения свят, макар и да не живее още там. Затова именно казваме, че човек трябва да мисли за Бога, постоянно да го държи в ума си, макар той да е още недостъпен за него. Следователно, мислете за Бога, вярвайте в него, обичайте го, за да държите съзнанието си будно, да отправете ума си към възвишения свят. Какво придобива човек, когато се свързва с възвишения свят? Като мисли за възвишеното, човек възприема новото. Това не значи, че изведнъж ще стане нов човек и ще се отрече от старото. Новото постепенно измества старото, както новите плодове изместват старите. Вчера сте яли стар плод, но щом дойде нов, старият отстъпва мястото си на новия. Когато новият се свърши, пак може да едете стар. Не всякога старото е развалено или браковано. Има стари неща, които не губят цената си, но ако новите напълно ги заместват, естествено е тях да предпочитате. Често чувате да се говори за новата, за положителната наука. Същевременно се говори за някои стари философии. За пример, казват, че Лайбниц развил философията си в съчинението си монадология. Кант в съчинението си «Чистият разум». Ремке пък основава философията си върху даденото. Има нещо вярно в философията на тези учени, но има и нещо недоизказано. Сега трябва да дойдат новите философии, да допълнят и преработят мисълта на старите. За пример, под думата «дадено» ние разбираме пъпка, която чака времето на своето проявяване. Когато дойде пролетта, пъпката ще се разтвори, ще цъфне, ще завърже плод и на есен плодът ще озрее. В този смисъл даденото подразбира непрекъснат процес на проявяване. С едно даване въпросът не се изчерпва. Как разбирате мисълта, че старото не се губи, нито може да се отрече. Представете си, че имате едно семе А, което посаждате в земята, т.е. в гъстата материя. Семето пуща коренчета надолу, дето проявява своя живот. След време се явява стъбълце, клончета и листа. Семето А проявява живота си нагоре, в точка Б, т.е в рядка среда. Правата AC представя равнището на почвата. Между двете прави AC и AB имаме равнодействуващата, която представя резултат. Дойдем ли до резултата, виждаме, че той е неприривен процес, а именно в продължение на 10 години имаме резултата AA. В продължение на други 10 години имаме резултата а Б, а после резултата а С и така нататък. Това нарастване продължава стотици години, следствие на което казваме, че даденото подразбира непреривен процес, в който не става никакво изчерпване. Следователно, с живота на семето, посадено в земята, идеята за старото и новото става ясна. Не можете да отричате старото, т.е. миналото, защото новото се гради върху него. И тъй, когато гледате през очите на природата, вие не можете да отделите старото от новото. Обаче, влезете ли в живота на хората, там има деление на стари и млади. В природата всички неща са неразривно свързани като части от цялото. Благодарение на тази връзка, дървото живее продължително, като през период от няколко години придобива нещо ново. Какво придобива дървото? То се свързва с все повече и повече хора. Колкото повече и по-добри плодове дава дървото, с толкова повече хора се свързва. И в края на краищата дървото се обогатява. Това наричаме развитие или култура на дървото. Последните плодове на дървото са по-хубави от първите. Младото дърво не дава доброкачествени плодове. Колкото минават годините, плодовете на дървото стават поедри, едри по-вкусни и по-сочни. Изворът, който е текал десетки и стотици години, има по-хубава вода от тази, която е текла в първите години на извирането му. Кога човек свири по-добре? Когато започва да учи? Или когато е свирил 15-20 години редовно? Кога разполага с повече знания? Когато влиза в университета? Или когато излиза? Когато започвал да учи, да свири, да пее, човек съдържал в себе си всичко, което впоследствие проявил но то е било още в латентно, т.е. в спящо състояние. Когато работи, той постепенно се проявява. Като свърши науките си, той пак не е напълно проявен, но започва да се проявява. Намира се вече в процеса на проявяването. Мнозина не успяват да проявят дарбите си и да ги развият, защото очакват да получат всичко на готово. Те мислят, че знанието, богатството, силата могат да им дойдат пред нозете. Това е невъзможно. Работа се иска от човека. Някой си купи един лотариен билет и чака да но спечели нещо. Добре е понякога човек да си купува по един-два лотарийни билета, но да не представа да работи. Нека тури лотариния билет в някоя котия и да го заключи, да не разчита на него. Колкото повече работи, толкова повече възможности има да спечели. Щом работи, лотарийният билет ще бъде пълен. Ако не работи, билетът излиза празен. При това положение да купувате лотарийни билети, които не печелят, значи да губите време и пари на празно. Всички купуват лотарийни билети, като не подозират, че на всеки го е даден по един лотариен билет, който трябва да се тури в действие. Всеки човек има мозък, с който трябва да работи, да мисли, за да излезе от него добър философ, поет, музикант или художник. Как е станал човек философ? Чрез мисъл. Като мислил дълго време върху известен въпрос – най-после той се проявил, станал прочут. Целият свят му отдава слава и почест. Не е ли това неговият лотариен билет? Друг някой работил дълго време върху поезията и станал виден поет. Целият свят заговаря за него. Ето, че и неговият билет печели. Някой момък иска да се ожени за добра, красива мума и постоянно мисли за това. Мисли за нея, но и работи, докато един ден срещне такава мома, която го разбира и оценява. Празнен ли излезе неговият билет? Понякога хората се оплакват от неуспехи, защото, като придобият известно знание или свършат някаква наука, престават вече да работят и да учат, като очакват да ги назначат на някаква висока служба. Ако не получат такава, отчаиват се. Защо не вземат пример от пчелите и мравките, от мушиците и бръмбарите? Кой ги назначил на служба? Никой не ги назначил, но въпреки това, те по цял ден работят. Като видите как тичат, хвъркат и работят, кажете си. Ако пчелата, мравката и бръмбарат работят, и аз мога като тях да работя. Ама метод нямам. На тях кой им даде метод? Методът за работа се крие в човека, само условията идат отвън. Импулсът за работа е в човека, а условията и средствата се дават отвън. Човек може с години да стои пред вратата на съкровището, но ако не посегне да я отвори, той нищо няма да предобие. Направи ли малко усилие да отвори вратата, всичко ще му се даде. Той ще влезе в замъка, ще обиколи всички агли и ще си вземе каквото му е нужно. Условията го чакат, но от него се иска да направи малко усилие да вдигне ръката си, да посегне към тях. Как ще повдигне ръката си да отворя? Това е метод, който човек сам трябва да намери. Да мисли, че и методът може да му се даде на готово, това е заблуждение. Често хората се спъват, когато се сравняват едни с други. За пример, някой гледа как работят другите и казва: Аз съм останал назад, хората са свършили много работа. Ако това е така в действителност, насърчавайте се, без да се спъвате. Слугата който е прекарал повече години при господаря си, естествено, ще свърши повече работа. Ако някой е научил изкуството да плава, това не подразбира, че знае всичко. Той може да плава, да владее водата, но като излезе на суша, вижда, че много неща не може да направи. Тъй, щото, който владее водата, може да свърши много работа. Обаче, който не знае да плава, ще изгуби много време, докато намери лодка или мост да мине на другия бряг. Щом излезе на брега, той влиза вече в ролята си. Господар е на сушата. Той започва да работи и си набави изгубеното време. Помнете, всяка идея, която засяга ума, сърцето и волята ви, е по-ценна от тази която няма никакво отношение към вас. Следователно, какво ще придобиете, ако кажете, че хората работят повече или по-малко от вас, или ако кажете, че някога човечеството е било по-добро или по-лошо? За вас е важно какво вие можете да направите в даден момент или какво е човечеството днес. Какво е било миналото, добро или лошо, това може само да ви получава и насърчава. Ако миналото не може да ви стимулира, то няма отношение към вас. Ако злото и доброто не ви потикват към работа, те остават за вас отвлечни понятия, към които нямате никакво отношение. Ето защо. Влезе ли в ума ви една божествена идея, не я отхвърляйте. Дайте и възможност да се реализира да стане ваша плът и кръв. И тъй, ако извадите от себе си божествения елемент, т.е. връзката си с божествения свят, вие ще обезсмислите живота си. Ако разглеждате името си, ще дойдете до заключение, че първата буква от името никога не се изменя. Тя е тясно свързана с вашето естество, а главно с характера ви. Другите букви могат да се изменят или не, но първата остава неизменна. Каквито промени да правите с името си, никога не го съкръщавайте. Можете да продължите името си, да внесете в него още няколко букви, но в никакъв случай не го съкръщавайте. Тази е причината да имат германците много дълги думи в езика си. Понеже се намират в ограничителни условия, Разполагат с малко земя, в която да проявяват своята енергия и ум, те увеличават броя на буквите в думите си. Често съединяват по две-три думи в една. Това показва, че търсят изходен път за излизане от ограниченията, в които се намират. Земята, с която разполагат, е много ограничена, за да проявят своя ум, активност и сила. Англичаните пък разполагат с много земя, вследствие на което думите, с които си служат в речта, са повечето къси. Следователно, когато думите, с които си служи един народ, са къси, това показва, че колата на този народ е много натоварена. Той трябва да я разтовари малко, да не се щупи. Ако пък думите са дълги, Колата му е слабо натоварена. Има още място за товарене. Значи, колата на англичаните е много натоварена, а на германците – слабо натоварена. Има още място да я товарят. В живота си всеки човек минава през положението на германица и англичанина. То се товари, то се разтоваря. Той минава от неблагоприятните условия благоприятни и обратно от благоприятни, неблагоприятни. Чувате да казват за някого, че мисли много, а за друг, че малко мисли. Когато мисли много, човек се намира в трудно положение. Той знае, че като мисли, ще излезе от мъщнотията си. Значи, човек трябва да мисли, а не да се тревожи и безпокои. Мисълта е едно нещо, а тревогата – Друго. Като мисли, човек открива различни методи за научни изследвания, за справяне с мъчнотиите. След дълго размишление, Архимет откри закона за плаване на телата. Той го разреши в банята, когато се къпише, отдето излезе гол и извика «Еврика». Ще кажете, че е смешно положението на голия човек, особено учен да излезе гол от банята. Важно е, че Архимет внесе в света една велика идея, възоснова на която се направиха толкова открития в областта на мореплаването, а в последствие и на въздухоплаването. Значи, съдържанието осмисля нещата, а не външната им обстановка. Много хора днес ходят голи, но нищо не са внесли в света. Архимед веднъж излезе гол, но обогати науката с една велика истина. Следователно, силата на нещата не е във формата, нито в съдържанието, но в онзи, който може да използва това съдържание. За пример, ако получите подарък ноти, красиво подвързани, силата им не е нито в подвързията, нито в съдържанието. Трябва да дойде някой пианист или цигуар да отвори нотите, и да започне да свири. Значи, условията са в нотите, възможностите, в инструмента, но трябва да дойде артистът за да условията с възможностите, за да реализира идеята, която е вложена в тях. Същата аналогия можем да направим между човека и света, в който той живее. Светът е написана книга. Силите, които действуват в света, Представят инструментите. След това трябва да дойдат артистите, да засвирят на тия инструменти и да покажат какво могат да изкарат от съчетанието на написаното в книгата «Инструментите». Дойде ли до ви музика, спрете се и започнете да размишлявате. Няма по хубаво нещо от правата мисъл. Да мислиш право, това значи да имаш ясна представа за всичко, което става в света. Виждате, че някой страда или се радва. Като разбирате нещата, вие влизате в положението му и знаете как да му помогнете. Като говорим за страданията, ще знаете, че всички хора са изложени на тях. Няма човек в света, който може да избегне страданията. Повече или по-малко, той непременно ще мине престрадания. страдания. Като погледнете главата, лицето и ръката на човека, ще видите, че там е написано всичко, което му предстои да преживее. Достатъчно е да знае човек малко астрология и хиромантия, за да разбере предварително какво го очаква. Има астролози и хиромантици, които могат да предсказват бъдещето на човека. На търговеца могат да кажат какви стоки да си набави повече, кога да си ги достави и така нататък. Обаче, това, което могат да кажат на един търговец, не се отнася до всички търговци. За пример, един търговец може да спечели от покупката на захар. Ако друг търговец направи същата покупка, може да пропадне. Значи, в живота Подражаването не води всякога към добър резултат. Това, което се отнася до една майка, не важи за друга. Ако един тухлар работи добре, това не значи, че в същата местност трябва да се явят още няколко тухлари. Голямото производство на тухли в едно и също място намалява цената им, а с това се влушава положението на тухларите. Ето защо помнете, че астрологията, хиромантията, физиогномията, като науки имат отношение както към цялото, така и към частите. За всеки човек е определено какво му предстои да мине, какви страдания и радости го очакват, на какви успехи и неуспехи ще се натъкне. Същевременно, определени са и неговите отношения към окръжаващите, към цялото битие. Днес много хора се оплакват, че нямат работа. Защо нямат работа? Защото производството на учените е голямо. Всяка година свършват университет хиляди души, за които няма вакантни места. Те са съгласни да ги назначават в села, но и там няма свободни места. Затова мнозина се принуждават да отиват в странство, там да работят. Не е въпрос да напуснеш отечеството си, но предварително трябва да знаеш за каква работа си способен. Като се подават на подражание, някои отстъпват от своето предназначение и изучават предмет, който не им се подава. Всеки трябва да знае какво може сам да направи а не какво от другите хора правят. Като попадне на това, за което е предназначен, за него непременно ще се намери място. За всеки човек е определено едно място в живота. Намери ли предмета, върху който трябва да работи, непременно ще намери своето място. При това всеки трябва да работи така, че сам да е доволен от работата си, да не очаква одобрението на хората. Нема работата, която Христос свърши, се одобри от хората. На времето малцина я одобриха, но след 2000 години много хора станаха негови последователи. Обаче Христос беше доволен от своята работа. Мнозина искат да бъдат като Христа. Няма по-лесно от това. Никой не им пречи да бъдат като Христа, но за себе си а не за хората. Първо, човек трябва да изработи образа на Христа за себе си и после да го представи на хората. На времето си и Христос не беше признат от хората, затова го разпнаха. Римската власт гледаше на него като на неблагодадежден и опасен човек. Наистина, опасен човек беше Христос за Римската империя. Страхуваха се от него и си казваха, как е възможно толкова млад човек, едва 30 годишен, да се готви за цар на юдеите. Значи, той иска да направи революция. В заключение на това, Пилат намери някакъв член от римското право, възоснова на който го осъдиха. Като се намери в трудно положение пред съвестта си, Пилат каза «Не намирам никаква вина в този човек». Измивам ръцете си от всякаква отговорност. Въпреки това, осъдиха Христа и го распнаха. За да се оправдаят за престъплението, което извършиха по отношение на Христа, книжниците и фарисеите го обвиниха, че се наричал цар на юдеите, с което нарушавал законите на Римската империя. Страшно е, когато човек нарушава законите на разумната природа. Човешките закони могат да хванат човека, но ако той спазва законите на великата природа, ще възкръсне като Христа. Затова именно Христос е казал – не противи се на злото. Злото представя лошите условия. Не противи се значи на лошите условия. Остави ги да минат, за да дойдат добрите условия. Какво представят добрите условия? Те са идейните, т.е. необикновени мисли, които стимулират човека. Разчитайте на тези мисли, защото те насърчават и въодушевяват. Допущайте в ума си само идейни мисли, за да излезете по-скоро от областта на разочарованията, която наричаме област на смъртта, на ада, на мъчението. Колкото по-скоро излезете от тази област, толкова по-добри условия ви чакат. Добрите условия представят новата епоха, която всички хора очакват. Обаче, докато дойде до новата епоха, човек непременно ще мине през разочарованието. Никой не може да избегне тази област. Каквото и да правите, ще минете през нея. Христос нарича тази област тясна врата. За да мине през тясната врата, човек трябва да остави ранените си отвън, да не му пречи. Големи разочарования прекарва човек, докато мине тясната врата. Обаче, колкото и да са големи разочарованията, те не са по-големи от Христовите, защото той пръв мина през тясната врата. Пътят на съвременните хора е вече проправен и осветен. Като не разбират законите на живота, мнозина считат културата и постиженията за свое собствено дело. Те не подозират, че културата е резултат на усилията, които възвишените същества правят. Те работят върху умовете на хората, като внасят светлина в тях. Същевременно те внасят в сърцата им възвишени поттици, благородни желания и чувства. Щом съзнаят това, хората ще разберат, че културата не е нищо друго, освен съзнателна работа на разумния свят върху цялото човечество. Музиката, поезията, изкуството, науката, които осмислят живота на хората, слизат от възвишения свят като идеи и се реализират на Земята. Сегашните хора реализират идеите на възвишения свят а бъдещето поколение ще ги приеме на готово наследство, но на тях ще се възложи нова работа да усъвършенстват това, което са придобили. Всеки човек, всяко общество, всеки народ, всяка нова епоха допринася по нещо за великата сграда на бъдещата култура. Приложете и вие своето участие в тази велика сграда за да се ползвате в бъдеще от нейните придобивки. 36. лекция от 10-та година на Младежки окултен клас Държана на 15 май 1931 година София Изгрев